Misterele Parisului, Pista 31 Dar ea povestește cum a decurs călătoria ta. Sunt nerăbdător să aflu cum au fost demascați acești doi ticăloși. O, oh, nimic mai simplu, Monsenior. N-au făcut decât să urmezi instrucțiunile dumneavoastră punct cu punct pentru a îngrozi și zdrobi pe acești infami. În această împrejurare, Monsenior, ați salvat ca de obicei acești oameni cum se cade. și ați pedepsit pe cei răi. Sunteți o adevărată providență. Sir Walter, Sir Walter, aduți aminte de lingușirile baronului de Grün. E bine, monseñor, e fie. Voi începe așadar, sau mai bine zis, să citiți această scrisoare a marchizului Darville, care vă va informa despre tot ce s-a petrecut înainte de sosirea mea. O scrisoare? Dă-mi o repede. Rudolf citi cele ce urmează cu o duioasă și nerăbdătoare atenție. Monseniore, pe lângă toate câteva datorez, vă voi îndatora acum și viața părintelui meu. Las faptele să vorbească. Vă vor spune mai bine decât mine ce noi comor de recunoștință am strâns în inima mea pentru dumneavoastră. Prețuind importanța sfaturilor ce mi-ați transprins prin Sir Walter Murph, care m-a ajuns din urmă pe drumul Normandiei, chiar la ieșirea mea din Paris, am ajuns în mare grabă la castelul de Zobert. Nu-mi dau seama de ce fizionomia oamenilor care m-au întâmpinat mi s-a părut sinceră. N-am recunoscut printre ei pe niciunul din vechii servitori ai casei noastre. Nu mă cunoștea nimeni. Am fost nevoită să-mi spun numele. Am aflat că de câteva zile părintele meu era foarte bolnav, și că mama mea, vitregă, adusese un medic de la Paris. Era fără îndoială vorba de doctorul Polidori. Cerând să fiu condusă numai decât la patul tatălui meu, am întrebat pe un vechi fecior, la care el ținea foarte mult. Omul părăsise de câtva timp castelul. Aceste informații mi-au fost date de un intendent care mă condusese în apartamentul meu, spunându-mi că se duce să-mi anunțe sosirea mamei mele, vitrege. Să fi fost o impresie greșită, o idee preconcepută? Nu știu. Mi se părea că venirea mea contraria personalul casei. Totul în castel mi se părea sumbru și sinistru. Într-o asemenea stare de spirit, cele mai mici amănunte stârnesc bănuieli. Am observat peste tot semne de dezordine, de încurie, ca și cum s-ar fi socotit inutil de a se întreține o locuință care urma să fie părăsită în curând. Neliniștea și temerile mele creșteau de fiecare clipă. După ce am instalat fetița și pe guvernanta ei în apartamentul meu, mă pregăteam să mă duc la tata când a mama fitregă. Cu toată ipocrizia, cu tot calmul ei aparent obișnuit, păru îngrozită de brusca mea apariție. Domnul Dorbini nu s aștepta la vizita dumneavoastră doamnă, îmi spus ea. E atât de suferind încât o asemenea surpriză i-ar putea fi fatală, Găsesc chiar indicat să-i ascund prezența dumneavoastră aici. Nu și-ar putea explica în niciun fel și nu am lăsat-o să termine. S-a întâmplat o mare nenorocire, Doamne, am răspuns eu. Domnul Darville a murit, victima unei funeste imprudențe. După o asemenea întâmplare atât de dureroasă, nu mai puteam sta în casa mea de la Paris și am venit să-mi petrec primele zile de doliu lângă tatăl meu. Sunteți văduvă? Ah, dar e o fericire neașteptată, în furiată, mama mea vitregă. După cele ce știți cu privire la nenorocita căsătorie pe care această femeie o pusese la cale ca să se răzbune pe mine, veți înțelege, monseniore, cinismul acestei exclamații. Vă repet că apariția dumneavoastră neașteptată poate provoca un rău ireparabil. Tatăl dumneavoastră, striga ea, postându-se în fața mea pentru a îmbara drumul, nu voi îngădui să vă duceți la el fără a preveni de sosirea dumneavoastră cu menajamentele pe care starea lui le impun. Mă aflam într-o groaznică dilemă, monseniori. Într-adevăr, o bruscă revedere ar fi putut provoca tatălui meu o comoție. Dar această femeie, pe cât de rece de obicei, pe atât de atunci, păru nespus de înspăimântată de prezența mea. Aveam deci destule motive să mă îndoiesc de sinceritatea grijii ce o purta tatălui meu și mai ales sănătății lui, celui cu care se căsătorise numai din lăcomie de avere. De asemenea prezența doctorului Polidori, asasinul mamei mele, totul îmi inspira o groază atât de cumplită încât, socotind viața părintelui meu amenințată, nu am șovăit între nădejdea de a sava și teama de a-i provoca o emoție fatală. Îl voi revedea pe tatăl meu imediat, spusei i doamnei Roland. Și deși mi-a apucase de braț, n-am mai ținut seama de dânsa. Pierzându-și complet capul, această femeie încercă pentru a doua oară și aproape cu forța să mă împiedice să ies din camera mea. Această împotrivire disperată îmi înmări și mai mult groaza. Așa că m-am smuls din mâinile ei, cunoscând apartamentul tatălui meu, am luat-o la fugă și am intrat. O, oh, Monsignore! Toată viața nu voi această scenă și tablou ce-l aveam în fața ochilor. Tatăl meu, aproape de nerecunoscut, palid, slăbit, cu suferință antipărită pe față, cu capul prăbușit pe o pernă, era întins într-un fotoliu. În colțul căminului în picioare lângă el, doctorul Polidori se pregătea să-i picure într-o ceașcă pe care o întindea, o infirmieră, o licoare dintr-un mic flacon de cristal. Barba crescută, roșcată, dădea o expresie și mai sinistră fizionomiei sale mă atât de repede încât Polidori făcu un gest de surprindere, schimbă o privire de înțelegere cu mama mea vitregă care venea în mare grabă după mine și în loc să dea doctoria pe care o pregătise, puse sticluța pe cămin. Sub impuls unui instinct pe care mi-e și acum peste putință să-mi dau seama, primul meu gest a fost să pun mâna pe flacon. Observând de-ndată uimirea și groaza mamei mele vitrege și a lui Polidori, m-am felicitat de ideea mea. Tatăl meu, urmărit, părea supărat că mă vede. De altfel, mă așteptam la asta. Polidorii mi-a aruncă o privire fioroasă. Cu toate că erau de față tatăl meu și infirmiera, m-am temut că acest ticălos, văzându-și crima aproape descoperită, să nu recurgă la violență contra mea. În acest moment hotărător, am simțit nevoia unui sprijin și am sunat. Unul din servitorii tatălui meu a imediat. L-am rugat să spună valetului meu, care era... Prevenit, să-mi aducă de la Han niște lucruri ce lăsasem acolo. Sir Walter Mörf știa că pentru a nu deștepta bănuielele maie medre vitrege, în cazul ca și fi fost constrânsă să dau anumite ordine în prezența ei, voi folosi acest mijloc ca să-l chem la mine. Uimirea tatălui meu și a soții mele era atât de mare încât servitorul plecă înainte ca ei să fi putut scoate un cuvânt. Aveam certitudinea că după câteva clipe, Sir Walter Mörf va fi lângă mine. Ce înseamnă asta?" am spuse tatăl meu, cu stinsă voce, dar poruncitoare și mânioasă. Dumnezeu. Și apoi, abia sosită, pui mâna pe flaconul care conține poțiunea pe care doctorul urmea să-mi-o dea. Îmi poți lămuri această nebunie?" Pleacă!" porunci mama mea vitregă infirmiere. Aceasta se supusese. Potolește-te, dragul meu," zise mama mea vitregă, adresându-se tatălui meu. Știi că cea mai mare emoție poate să-ți facă rău." Deoarece Clemens a venit aici împotriva voinței dumitale și cum prezența ei îți este neplăcută, dăm brațul și te voi conduce în salonul mic. În timpul acesta bunul nostru doctor o va face pe doamna Darville să înțeleagă cât de necugetată, ca să nu spun mai mult, a fost purtarea dumii sale. Și aruncă o privire complice lui ei, a cărei intenții am ghicit-o. Ai dreptate, răspunse tatăl meu, deoarece sunt urmărit chiar la mine acasă, fără să se țină seamă de voința mea. Îl las aici pe importun. Și ridicând a nevoie, l brațul ce îi oferea soția și se îndreptară spre salonul cel mic. În această clipă polidorii se repezi la mine, dar apropindu-mă în grabă de tatăl meu, am exclamat. Vei afla explicația sosirii mele neprevăzute și a purtării mele ciudate. De ieri sunt văduvă. Tot de ieri am aflat că zilele dumitale sunt amenințate, tată. Umbla foarte greu, adus din șale. La aceste vorbe se opri, își încordă spinarea și privându-mă cu o uimire adâncă, exclamă. Ești văduvă? Zilele mele sunt în primejdie? Dar ce înseamnă asta? Și cine cutează să amenințe zilele domnului Dorbini, doamnă? Întrebă cu îndrăzneală doamna Dorbini. Da, cine le amenință, adăugă polidorii. Dumneata, domnule, dumneata, doamnă, le-am răspuns. Ce oroare strigă mama mea vitregă făgând un pas către mine. Voi dovedi ceea ce spun, doamne, am răspuns. Dar o asemenea învinuire groaznică strigă tatăl meu. Părăsesc imediat această casă unde sunt expus unor calomnii atât de odioase, strigă doctorul Polidori cu indignarea simulată a unui om stins și atins totodată în onoarea lui, dându-seama de situația primejdioasă în care se afla, Voia probabil să fugă. În clipa când deschise ușa, se găsi față în față cu Sir Walter Murph. Rudolf se întrerupse din citit și dându-i lui Murph mâna zise: Foarte bine, vechiul meu prieten! Apariția ta trebuie să fi fost ca un trăznet pentru acel mizerabil. Stai cuvântul, monseniore! A pălit, a făcut doi pași înapoi, privindu-mă în urmărit, a rămas ca trăznit! era distrus, dar continuați mai bine să citiți. Rudolf surrâse și continuă lectura scrisorii doamnei Darville. La vederea lui Sir Walter Murph, polidorii rămase împietrit, iar mama mea vitrigă era din ce în ce mai surprinsă. Tatăl meu, impresionat de această scenă, slăbit de boală, simțit nevoia să se așeze într-un fotol. Sir Walter Murph încuie de două ori ușa pe care intrase, și postându-se în fața celora care ducea în acel apartament pe tatăl meu, pentru ca doctorul Poridorii să nu poată scăpa, se adresă bietului meu părinte pe tonul cel mai adânc și cu respect. Vă cer mii de scuze, domnului Conte, pentru îngânduința ce mi iau. Dar e necesar, e impeios, dictată de propriul dumneavoastră interes, și o veți recunoaște numai decât, mă constrânge să procedez astfel. Mă numesc Sir Walter Murph, așa cum poate că v-a confirmat acest mizerabil care, văzându-mă, tremură din toate mădularele. Sunt consilierul intim al alteții sale regale, monseniorul Made Duce de Gorenstein. E adevărat, bălbâi, doctorul Polidori, înnebunit de spaimă. Dar atunci, domnule, ce cauți aici? Ce doriți? Sir Walter Murph interveniu eu, adresându-mă tatălui meu. Vine să mă ajute ca să-i demasc pe mizerabil, a căror victimă erai pe cale să fii. Apoi, încredințându-l lui Sir Walter Murf, flaconul de cristal am adăugat. Am avut buna inspirație să pun mâna pe acest flacon în clipa când doctorul Poridorii se pregătea să picure în licoarea ce o conține, într-o poțiune pe care o întindea tatălui meu. Un specialist din orașul vecin va analiza în fața dumneavoastră conținutul acestui flacon pe care îl vii predau, domnule Conte. Și dacă se va dovedi că într-adevăr conține o travă lentă și sigură, adăugă Sir Walter Mörf, nu vă veți mai îndoi de primejdea în care v-ați aflat și pe care dragostea Doamnei, fica dumneavoastră, a zădărnicit-o la timp. Bietul tata se uita cu priviri rătăcite la noi toți, la soția lui, la doctorul Polidori, la mine și la Sir Walter. Trăsăturile feței lui trădeau o spaimă nespusă. Citeam pe fața lui tortura, lupta cumplită ce îi sfârșia inima. Desigur că ar fi vrut să răspundă ceva. În sfârșit, ascunzându-și fața în palme, exclamă, O, Doamne, Doamne, toate astea sunt îngrozitoare, de necrezut. Oare visez?" Nu am venit fără dovezi, domnule Conte," interveni Sor Walter. Aceste dovezi vor reieși din răspunsurile pe care li da acest mizerabil chiar acum." Apoi sör Walter se adresă în germană doctorului Polidori, care părea să fi recapătat oarecare siguranță, dar pe care o pierdu imediat. După convorbirea în germană, care ținut câteva minute, înemțește. Dintre sori Walter Mörf și Polidori, sori Walter se adresa acestuia. Acum răspunde, nu-i așa că doamna, și arată spre mama mea vitregă, în timpul boalei primei soții a domnului Conte, te-a introdus la ea ca medic? Da, și m-a introdus... În mod intenționat," răspunse Polidori. Ca să te pretezi ticăloaselor planuri ale doamnei, n-ai fost oare atât de criminal încât prin rețetele tale să faci dintr-o boală la început ușoară a primei soții a domnului Dorbini, una mortală?" Da," confirmă Polidori. Tatăl meu scoase un suspind dureros, ridică mâinile la cer și dobărât se lăsă să cadă." Minciuna și infamie," strigă mama mea. Totul e fals, sau înțeles să mă piardă." Tăcere, doamnă," spuse Sir Walter Mörf, iar vocea îi devenea poruncitoare. Apoi, continuând, a se adresa lui Polidori. E adevărat că acum trei zile, doamna, a venit să te ia din strada templului numărul 17, unde locuiește ascunsul numele de brada mantii." E adevărat. Nu ți-a propus doamna să vii aici ca să-l asasinezi pe contele D'Orbini după cum asasinase și pe prima lui soție." Din păcate nu pot nega, răspunse Polidori. La această cumplită mărturisire, tatăl meu se ridică amenințător în picioare și cu un gest acuzator arătă ușa mamei mele vitrice. Apoi, întânzându-mi brațele, exclamă cu glas întretăiat. În numele nefericitei tale, mame, iartă-mă! Iartă-mă! Am făcut-o să suferem mult, dar ți-o jur, nu știam nimic de crima care a băgat-o mormânt. Și înainte de a-l putea împiedica, Tatăl meu căzu în genunchi. Când eu și cu Walter l-am ridicat, a leșinat. Am chemat personalul. Soare Walter îl doctorul Polidori de braț și cu el. Spunând mamei mi venile vitrege. Îți dau un sfat, doamnă, să părăsești această casă până într-un ceas. Al mintel, te predau justiții. a și din apartament într-o stare de spaimă și de furie pe care vă puteți ușor închipui, monseniore. Tatăl meu, fără a relata cele petrecute, a vrut ca el să facă imediat analiza conținutului flaconului. Medicul răspunsese că nu o poate face decât la el acasă și că înainte de două ore vom avea rezultatul. Răspunsul a fost că mai multe doze din acel chid combinat cu o artă infernală, puteau într-un timp anumit să provoace moartea fără a lăsa atât urme decât cele a unei boli obișnuite de care medicul a și numit-o. În câteva ore, monseniore, Plec cu tata și cu fica mea la Fontainebleau. Vom sta acolo câtva timp, apoi, după dorința tatălui meu, vom reveni la Paris, dar nu la mine. Mi-ar fi peste putință să mai locuiesc acolo, după tristul accident care s-a petrecut. Așa, după cum v-am mai spus, monseniore, adresându-vă această scrisoare, faptele relatate într dovedesc cât de, de îndatorată vă sunt pentru nemăsurata solicititudine ce mi-ați arătat. Prevenită de dumneavoastră, ajutată de sfaturile ce mi-ați dat și îmbărbătată de sprijinul bunului și curajosului săr Walter, am putut salva pe tatăl meu de la o moarte sigură și nu tresc speranța să-i recâștig și dragostea. Adio, monseniori. Nu vă pot spune mai mult, mi-e inima prea plină, prea multe emoții, o năpădesc și n-aș fi în stare să vă exprim tot ceea ce simt. Dorbini darville. Mă grăbesc să redeschid plicul acestei scrisori, monseniori, pentru a repara o emisiune pe care o regret de mult. Urmând nobilele dumneavoastră îndemnuri, căutând să cultiv binele, m-am dus la închisoarea San Lazar să vizitez bietele deținute. Am găsit acolo o biată copilă nenorocită, de care știu că vă interesează. Blândețe angelică, resemnarea ei pioasă, insuflă admirația femeilor respectabile care supraveghează prizonierele. Aducându-vă la cunoștință unde se găsește acum gurista, cred că astfel e poreclită, o fac pentru ca să fiți în măsură de ați putea să-i obțineți cât mai de eliberarea. Această nenorocită vă va povesti prin ce concurs de împrejurări sinistre, răpită din adăpostul în care ați plăsat-o, a fost aruncată în această închisoare unde s-a remarcat prin bunătatea și candoarea caracterului ei. Îngăduinții monseniore să vă amintesc de cele două viitoare protejate ale mele, acea nefericită mamă cu fica ei jefuite de notarul Feran, Unde se găsesc ele acum nu știu. Ați aflat ceva despre soarta lor? Oh, vă implor, căutați le dați de urmă, ca la înapoierea mea să-mi pot plăti datoria pe care am contractat-o față de toți acești nenorociți. Deci gurista a plecat de la fermă Bucăval, monseniore. De curând mi s-a spus că a fost văzută ieșind de la Saint-Lazare. Nu mai înțeleg nimic. Tăcerea, doamnei George mă, mă derutează și mă neliniștește. Biata Floarea Mariei. ce noi nenorociri au mai lovit-o? Trimite imediat un om călare să se ducă în grabă la fermă și spune-i, doamne, Jorge, că o rog să vină fără întârziere la Paris. Spune-i, de asemenea, lui Grun să-mi obțin un permis de intrare la Saint-Lazare. Din cele relatate, doamna Darville... Floarea Marie s-ar afla acolo. Nu, nu, dar nu, nu, nu mai e prizonier, căci Rigoleta a văzut-o plecând din închisoare cu o femeie. Atunci, să fie la doamna George, dacă nu e la dâns, atunci unde poate fi? Unde s-a dus gurista? Răbdare, monsenior. încă în seara asta veți ști ceva despre ea. Interogați-l întâi pe acest mizerabil depolidorii, după cum vă spune, vreau să vă facă de importante, dar numai dumneavoastră personal. Mi-e silă de această întrevedere, căci nu mai l-am revăzut pe acest individ din ziua fatală, în care, în clipa următoare, cineva bătu în ușă și intră, era baronul de Grün. Oh, Ei bine de grun, ce ai? Ah, monseniori! Ei, ce? Alteța voastră regală să se aștepte la o veste foarte dureroasă. Ce? Ce mai e? Doamna contesa megregor. Ei bine, și? Alteța voastră regală să mă ierte că-i comunică așa, fără menajamente, o întâmplare atât de funestă, atât de neprevăzută, atât de... Nu cumva a murit? Nu, monseniore, dar viața ei primejdie A fost rănită cu o de pumnal. Oh, dar e groaznic. Și cine a comis crimă? Nu se știe, monseniore. Acest asasinat a fost însoțit de furt. Cineva a intrat în apartamentul contestii și a sustras un mare număr de bijuterii. Și în clipa asta în ce stare e? Starea este aproape deznădăjduită, monsenior. Nu și-a recapătat cunoștința. Fratele este consternat. Trebuie să te duci în fiecare zi să vezi cum îi merge, dragul meu de grun. În acel moment, mărf se întoarse de la San Lazar. Să-ți dau o veste tristă. Asupra contesei, Sarach s-a încercat un asasinat, dragul meu Murph. Viața îi iei în cea mai mare primejde. Oh, monseñore, cu toate că e foarte vinovată, nu poți să nu o plângi. Da, un astfel de sfârșit ar fi groaznic. Ea spune, sigurista? A fost pusă în libertate de el, monseñore. Se bănuiește că prin protecție doamnei Darville. dar e imposibil. Doamna Darville, din potrivă. Nici n-a fost pe acolo. Mă roagă să fac demersurile necesare pentru a o scoate de închisoare pe această nenorocită copilă. Fără îndoială, monseniori, și totuși o femeie în vârstă cu o respectabilă a venit la Saint-Lazel, aducând un ordin de liberare pentru Floarea Marie. Amândouă, apoi, au părăsit închisoarea. Așa mi-a spus și Rigolet. Dar cine e această femeie care a venit să o ia pe Floarea Marie? Și încotro s-au dus amândouă. Mm, ce taină mai e și asta! Numai Contesa Sarah ar putea o limpezi și ea e într-o astfel de stare încât nu poate da nicio nămurire. Numai de nu ar duce cu dânsa în ormând. Mm, poate că ei Tom Seyton ne-ar putea da oarecare informație. A fost totdeauna sfătuitorul Contesei. Sora lui e pe moarte. E vorba de o nouă intrigă și... El în aceste condiții nu va vorbi. Trebuie să aflăm numele persoanei care s-a interesat de Floarea Marie pentru a o scoate de-a San Laza. înlazar. E adevărat, Monseniore. Trebuie, deci, să cunoaștem, să, să vedem cât mai curând posibil pe această persoană, iubitul meu de grân. Alteța voastră regală se poate bizui pe, pe zelul meu, Monseniore. Și poate bine că se cu cuțitoarul. Serviciile lui ne pot fi de foarte mult folos, mai ales în cercetările noastre. Ai dreptate. Și acum sunt nerăbdător să-l văd sosit la Paris pe bravul meu salvator, căci niciodată nu-i voi uita ce-i datorezi. Viața! Trecuseră câteva zile de când Jacques Ferrand o angajase pe Cecil în serviciul său. Vom conduce pe cititor, care cunoaște această casă, în biroul notarului, la ora dejun copiștilor. Lucru nemai auzit, senzațional, formidabil. În locul tocanei sarbede și puțin apetisante servită acestor tineri în fiecare zi de către răposata doamna Serafim, un enorm curcan pus pe o tavă, improvizată, bineînțeles, dintr-un vech carton de dosare, trona în mijlocul biroului, străjuit de două pâini proaspete, de brânză de Olanda și de trei sticle de vin înfundate. O veche călimară de plumb umplută cu piper și sare, slujea drept solniță. Acesta era meniul. Fiecare copis prevăzut cu un cuțit și cu o mare poftă de mâncare, cu nerăbdarea flămândului, aștepta ora ospățului. Unii dintre ei înghițeau un sec, blestemând absența șefului de birou, fără de care... Respectându-se ierarhia, nu se puteau așeza la masă. Un progres sau mai bine zis o revoluție în mâncarea obișnuită a copiștilor lui Jacques Ferrand însemna o mare perturbare în mersul gospodăriei. Ce de schimbări în biroul nostru! Dar tot nu m-am dumirit ce poate să aibă șeful nostru. Poate că îi pare rău după Madame Serafim. Ei, hai da de lui să-i pare rău după cineva. Asta mă amintește de portar care a spus că preotul și vicarul de la Bunavestire au venit de câteva ori să-l vadă pe patron, dar n-au fost primiți. O, oh, asta e surprinzător. Ei care nu se mai clinteau de aici. Eu aș fi curios să aflu ce lucruri a făcut tâmplarul și lăcătușul la pavilionul din curte. Fapt este că au lucrat trei zile în șir și apoi într-o seară s-au adus niște mobile într-un camion mare acoperit. O, cât despre mine nu mă amestec, nu fac pe ghicitorul. O, poate chinuite remușcări că l-a pe germen la pușcărie. O, el și remușcări. Domnilor, păzea, păzea, vine patronul, strigă practicianul, intrând în birou și ținând în mână oasele corcanului. Tinerii și ocupară în locul lor la mesele de lucru, mânuind condeile în timp ce practicianul ascundea oasele într-un biblioraft plin de dosare. Jacques Ferran apărut. De subtichia lui verde de mătase neagră, părul său rășcat amestecat cu șuvițe cenușii, se ivea ciufulit la ambele temple. Câteva vine congestionate îi răzdau asta. în timp ce fața turtită și obrajii scofulciți erau de o palare bolnăvicioasă. Nu i se putea vedea de sub ochelarii mari expresia ochilor verzi, dar totala schimbare a trăsăturilor sare trădau ravagile unei pasiuni mistuitoare. Străbătă cu pași în biroul, fără a adresa un singur cuvânt copiștilor, părând chiar că nici nu-i vede. Intră după aceea în odaia șefului, trecu prin ea și pe urmă prin cabinetul său, coborâ grăbit scărița care ducea în curte. Jacques Ferran lăsa în urma sa toate ușile deschise. Funcționarii se mereau cu drept cuvânt de ciudată a patronului lor, care urcase o scară, coborâse o alta fără să se fi oprit în vruna din odăile prin care trecuse aproape mașinal. Era noapte. Adânca tăcere care domnește în locuința lui Jacques Ferran este întreruptă din timp în timp de gemetele vântului și ale ploii care se revarsă în torente. Zgomote dezolante par să întregească singurătatea acestei case. Într-o cameră de culcare de la etajul întâi, foarte confortabil, mobilată, de curând și acoperită cu un covor gros, o tânără femeie stă în picioare în fața unui cămin în care arde un foc viu. Lucru destul de ciudat. În mijlocul ușii bine zavorite, care e în fața patului, se vede o mică ferăstruică de cinci sau șase țoli, care se poate deschide din afară, o lampă cu oglindă, Aruncă o lumină palidă în această cameră tapetată cu hârtie de un roșu închis. Perdelele patului, ale ferestrei, ca și macatul de pe sofa o alată, sunt din damasc, de mătase și lână de aceeași culoare. Stăruim intenționat asupra acestor detalii ale unui lux moderat, introdus de curând în locuința notarului, deoarece aceasta trădează o transformare completă în deprinderile lui Jacques Ferran, până atunci o zgârcenie murdară și de un dispreț spontan, mai ales când era vorba de alții, față de tot ce privește bunul trai. Deci pe acest tapeu roșu închis se profilează figura Ceciliei, pe care vom încerca să o zugrăvim. De statură înaltă și zveltă, creola e în floarea vârstei. Umerii ei frumoși și coapsele pline fac să pară mijlocul atât de subțire, încât s-ar putea crede că Cecil își poate folosi colierul drept cingătoare. Pe cât de simplu, pe atât de cochet, costumul ei sacian e de un gust exotic, am teatral, și deci cu atât mai potrivit cu efectul pe care voia să-l producă. Corsajul acestui costum de cașmir negru, pe jumătate deschis, pe sânii ei tar și plini, are o talie lungă, mâneci ajustate, cu spatele întins, brodat cu linii roșii la acusături și împodobit cu un rând de nasturi mici de argint cizelați, o fustă scurtă de merinos portocaliu, părând de o lungime exagerată, deși e strâns lipită pe formele de o bogăție sculpturală, îngăduie să se vadă genunchiul fermecător al creolei și ciorapii stacoji cu albastru, ca în tablourile bătrânilor pictor flamanzi, care arată cu atâta dezvoltură până și jartierele robustelor matroane. Cecil, a mai spus-o, de cum a sosit în Germania, a fost de la început pervertită de un bărbat desfrânat, fără ca David să o bănuiască. David, iubindu-o cu tot atâta devotament cât și corbire, femeia putu să desfășoare și să practice vicilii ei primejdioase. Dar curând, scandalul rușinos al aventurilor ei, fudat dat în vilag, s-au descoperit pe seama ei delicte groaznice și această femeie a fost condamnată la închisoare pe viață. Cu toate că Jacques Ferran nu avea nicio șansă să fie fericit, Creola se ferea să risipească orice nădejde. Dar iluziile vaci și depărtate cu care îl demenea, erau prețul a tuturor capricii încât alcătuia o nouă tortură și îngreunau și mai mult lanțul de foc care îl încătușa. Dacă ne mirăm că un om de teapa și de îndrăzneala lui nu a recurs imediat la șiretenie sau la violență ca să înfrângă rezistența calculată a creolei, înseamnă că a pierdut din vedere că aceasta nu era o a doua aluiză. De altfel, a doua zi, după intrarea în slujba notarului, ea jucase, după cum vom arăta mai jos, cu totul alt rol decât cel cu ajutorul căruia se introdusese în casa stăpânului, căci aceasta nu s-ar fi lăsat păcălit de o servitoare. Informată de către baronul de grun de soarta lui Izzii și aflând prin ce mijloace criminale nenorocita fica șlefuitorului Morel devenise prada notarului, creola intrând în acea casă singuratică, își luase precauțiuni bine chibzuite ca să petreacă prima noapte în deplină siguranță. În chiar seara sosirii, rămasă singura cu Jacques Ferranc, acesta, ca să nu sperie, se prefăcea că nici nu se uită la ea și îi porunci cu severitate să se ducă la culcare. Cecil îi declară cu naivitate că noaptea se teme de hoț, dar că era viguroasă, hotărâtă și pregătită să se apere. Arătându-i notarului un mic stilet foarte ascuțit, la vederea căruia notarul căzu pe gânduri. Totuși, convins că noua servitoare nu se teme decât de hoți, o conduse în camera pe care urma să o ocupe fosta camera lui Izei. După ce privind în jurul ei cu atenție, Cecil îi spuse tremurând și cobărând ochii că din pricina aceiași temeri va petrece noaptea pe un scaun, deoarece nu vede la ușă nici zăvor, nici broască. Jacques Ferran. De pe acum subjuga de farmecul ei, dar nevânsăriște o compromitere, deșteptând bănuiel în mintea Ceciliei, îi spuse pe un ton îmbufnat că e o proastă, că e o nebună dacă e frică, dar îi făgădui că a doua zi ușa va avea broască și săvor. Creola nu se culcă. Dimineața notarul o puse în curent cu îndatoririle ei. Se hotărâ să păstreze în primele zile o rezervă absolută față de noua lui servitoare ca să-i câștige încrederea. Dar de frumusețea ei, care... În plină zi părea și mai strălucitoare, zăpăcit, orbit de poftele care îl chinuiau de până acum, bâlbâit câteva laude cu privire la talia și frumusețea fetei. Dotată cu o rară gerime, Cecil observase, de la prima întrevedere cu notarul, că acesta se afla cu totul sub ei. După ce mărturisise pasiunea de care era cuprins, ea găsi potrivit să se dezbrace pe loc de timiditate aparentă și, după cum am spus, să-și schimbe tactica. Creola adoptă, dintr-o dată, o atitudine isolentă. Jacques Ferrand rămase extaziat de frumusețea trăsăturilor feței și de trupul ei încântător. Cecil îi spuse privindul de sus. Uite-te bine la mine, deși sunt îmbrăcată ca o țăran calzațiană. arăt ca o servitoare. Dar ce vrei să spui? Privește mâna asta a... Crezi că e deprinsă cu munci grele? Au, ce mână! Ah, și piciorul ăsta, eu are un picior de servitoare? Oh. A spus mă, tu și mei, piple, ce mi-a convenit Ea nu-mi cunoaște trecutul, așa că a putut să mă creadă A crezut că sunt redusă la o asemenea situație prin partea părinților mei Și să considere că sunt o simplă servitoare Dar sper Ești destul de inteligent ca să nu faci și greșeală, scumpul meu stăpân. Oh, dar la urma urmei, cine ești? Asta e taina mea. Oh. <laughs> Pentru motive cunoscute numai de mine, am fost nevoite să părăsesc Germania în aceste haine de țărancă. Vreau să stau ascunsă câteva vreme la Paris și cât mai în siguranță cu putință. Mătușa mea, crezându-mă în mizerie, mi-a propus să intru aici, în serviciu. Mi-a vorbit de viața retrasă din casa de și m-a prevenit că nu voi avea voie să ies în oraș. Am primit imediat. Fără să știe, mătușa mea îmi împlinea cea mai vie dorință. Cine ar putea să mă caute și să mă descopere aici? Te-ascunzi? Și ce ai făcut oare ca să fii nevoită să te-ascunzi? Dulci păcate! Oh. Dar și asta e o taină a mea! Uh. Și ce intenții ai, domnișoară? Mereu aceleași! Oh. Dacă nu-mi ai complimente atât de stăruitoare cu privire la Talia și frumusețea mea, nu ți-aș fi făcut această mărturisire pe care, de altfel, felul dumitare de comportare ar fi provocat-o mai curând sau mai târziu. Ascultă-mă, dar bine, scumpul meu stăpân. Am acceptat deocamdată situația, sau mai bine zis, rolul de servitoare. Împrejurările mă silesc să-l îndeplinesc până la capăt. Voi suferi toate urmările. Te voi sluji cu vrednicie, zel și respect ca să-mi locul, adică un adăpost sigur și necunoscut de nimeni. Dar la cel mai mic avans. La cea mai mică libertate, ce ți-ai față de mine, te părăsesc, nu din prefecătorie, nu Nimic la mine nu aduce mironosiță Nu, oh. nu, no, no, nu sunt o mironosiță. Pe Dumnezeul meu, când dragostea mă mușcă, oh. bacantele sunt niște sfinte față de mine dar ar fi drept. Și hai să-ți dai seama că modesta demitale angajată nu vrea decât să-și facă cinstit datoria de servitoare. Acum cunoști taina mea sau cel puțin parte Vrei, dar să te porți ca un gentilom, nu? da! <gânt> mă găsește prea frumoasă ca să te servesc? <gânt> Nu vrei să schimbăm rulurile și să devii sclavul meu? Fie, sincer vorbind, aș prefera, dar cu aceeași condiție. Să nu ies niciodată din casă și să ai pentru mine o grijă pur părintească, domnule. Asta nu te va împiedica să-mi spui că mă găsești fermecătoare. Va fi rasplată pentru devotamentul și discreția Nu oh, Singura? Singura răsplată! Păi singura? Oh. Afară numai dacă singurătatea și diavolul nu mă vor înnebune. Oh. Ceea ce nu se va întâmpla, fiindcă vei fi lângă mine. Și în calitatea dumneavoastră de om evlavios, vei zgoni diavolul. Oh. Hai, de hotărăște-te. Nu vreau situații neclare. Sau te servesc ca să mă servești, mm. sau de nu părăsesc această casă și o rog mm. pe mătușa mea să-mi găsească mm. alt loc. Nu, mm. mm. mm. nu, nu, nu, nu. Toate astea trebuie să te se pară ciudate. Ah, <gânt> oh, fie! Dar dacă mă iei drept o aventurieră fără mijloace de existență, te înșeleam mare. Mm. Mm. Mm. Nu, nu, nu, nu. Pentru că, mătușul meu să-mi fie complice fără să știe, am lăsat-o să creadă că eram atât de lipsită de miloace, încât nu aveam cu ce să-mi cumpăr alte haine. Totuși, după cum vezi, mă pungă plină, domnule, de o parte aur și de cealaltă diamante. Oh. Din nefericire, toate averile din lume nu mi-ar da una adăpost atât de sigur ca locuința dumii tale. Ate de izolată, chiar prin izolarea în care trăiești. Acceptă așadar una sau alta din propunerile mele. Îmi faci un serviciu. După cum vezi, sunt la discreția dumii tale. Căci spun, mă ascund. Deci, sunt urmărită. Dar sunt sigură că nu mă vei trăda chiar în cazul în care ai putea să o faci. nu, nu, nu! Nu! La aceste vorbe ieșite din gura unei femei, atât de tânără și de frumoasă, Jacques Ferrand simțea câteodată că își pierde mințile. Închipuii răscolitoare îl urmăreau peste tot. Prada acestor chinuri fără nume, notarul își pierdea sănătatea, pofta de mâncare, somnul. Câteodată noaptea, cu tot frigul și ploaia, cobora în grădină și căuta prin preumblări grăbite să-și potolească, să-și stingă văpăile inimii. Seara Cecil scoase cu precauție stiletul din toc și-l așeză pe marmura căminului. Lama, de cea mai bună calitate și din cel mai finoțel, era triunghiulară, cu muchile tăioase, iar vârful era ascuțișul unui ac. Ar fi putut străpunge o monedă fără să se înfrângă. Imbibat cu o travă puternică și de durată, cea mai puternică o travă, cea mai ușoară înțepătura pomnalului putea fi mortală. Jacques Ferran, punând într-o zi la îndoială primejdioasa în sușirea acestei arme, creola făcut în fața lui o experiență pe viu, adică pe nenorocitul câine al casei, care, înțepat ușor în bot, muri în convulțiuni înfiorătoare. Odată stiletul așezat pe cămin, sesil, scoțându-și pieptarul de stofă neagră, rămase cu umeri goi, sâne și brațele goale, ca o doamnă în toaletă de bal. După obiceiul celor mai multe dintre fete de culoare, purta în loc de corset un al doilea corsaj dintr-o țesătură tare care îi strângea mijlocul. Totul alcătuia o îmbrăcăminte mai puțin sobră și se potrivea de minune cu ciorapii stacoji și cu basmaua. Nimic mai pur, mai desăvârșit ca linia brațelor și umerilor ei, cărora două gropițe și o aluniță neagră, mică și catifelată, acordau femeii o grație în plus. Un suspin adânc atras atenția Ceciliei. Cecil! Cecil! Cecil! Cum, scumpe, maestre! Ești aici! Ce frumos ești! Oh, ce frumoasă ești! Găsești, domnule? Oh. Bazmaua asta se potrivește oh. cu părul meu negru, nu-i așa? Te găsesc din ce în ce, din zi zi mai frumoasă! Uite și brațul oh. uite-te câte de oh. Oh. Oh. Monstrule Monstrurile <laughs> pleacă, pleacă! <laughs> oh. Sufăr prea mult! Oh, pute, nu mă șceme de moarte! Oh, dar nu, nu mai râde așa! Mai oh, bine sufă! Oh, pute, ești de frumoasă! Oh, nu mai lasă mă să te privesc! Privește, mă Ai. privește! Mă, -mă ferăstruica de aia e făcută! Ah, ești atât de bun, maestru. Oh, deschide ferăstruică! Oh, iată mărturisiri periculoase, oh. pe care le pot face fără risc numai prin ferăstruică. Ah, și ușa, nu vrei să o deschizi, vrei totuși cât sunt de supus. În seara asta s-a fi putut încerca să intru la dumneata da, dar n-am făcut-o. Ah, ești cu minte din două motive. Întâi fiindcă știi că silită de primeștile vieții mele rătăcitoare, port un stilet... Oh, aruncă Că mănuiesc o mână sigură această armă otrăvitoare, oh. mai ascuțită decât colțul unei vipere. Ah. Mai știi de asemenea că în ziua în care aș avea să mă plâng de purtarea dumitale, a aș părăsi pentru totdeauna această casă, ah, lăsându-te de o mie de ori mai îndrăgostit. Ah. Fiindcă ai binevoit a face umilei dumii tale servitoare, cinstea de a te îndrăgosti de ea. Servitoarea mea? Dar eu sunt robul dumii tale, un rob jocorit disprețuit. E adevărat, de da. asta nu te îndoioșează, Zezir. Ai, Mă distrează, oh. zilele și mai ales nopțile sunt atât de lungi oh, Blestemato, blestemato. Nu, no, vorbe serios, Pare atât de năucit